Välkomna till Petra Krims veckouppdateringar. Ni som följer oss på Instagram har ju fått ett litet smakprov på det här. Vi gjorde en förra veckan och vi har gjort lite liknande grejer på Instagram tidigare. Men det här är vårt utrymme där vi sammanfattar veckans största krimnyheter kan man säga och framförallt så vill vi ju få in frågor och tankar från er som lyssnar via Instagram så gå in där och följ oss och skriv in under veckan vilka grejer ni är mest intresserade av, vad finns för frågetecken och vad ska vi ta upp helt enkelt. Idag så börjar vi i hovrättsförhandlingen i det långa vårbimålet också kallas det stora enkromålet mm. där kidnappningen av artisten Einar eller Nils Grönberg som man heter ingår. Och det här målet det handlar om Nils eh, och innan jag går in på min sakframställande så vill jag bara beklaga den här fruktansvärda händelsen. Det här är vad en av åklagarna säger under förhandlingen och klippet det kommer från på den Säkerhetssalen. Från åklagare och försvarshåll ville man ju att Einar skulle höras i rätten om kidnappningen han utsattes för i mitten av april förra året. Men han har ju inte velat medverka vare sig under polisutredningen eller i tingsrätten. Och nu i oktober då blev han ju skjuten, mördad så han dök inte upp i hovrätten heller helt enkelt. Och igår så avslutades ju den här delen om rånet och människorovet. Och där var en annan väldigt känd artist åtalad, Jassin. vi har tagit upp det här tidigare. Han dömdes i tingsrätten för förberedelse till människorov och han fick mm. ju då av tingsrätten tio månaders fängelse. Men Jassin han har ju hela tiden förnekat brott trots att man har information om att han har kommunicerat med en av vårbenetsverkets ledare under den här kvällen. Men att han då inte velat medverka till människorovet, det är ju hans version av det hela. Igår fattades också beslut i häktningsfrågan för Yassin har ju velat bli frisläppt i och med att han också har förnekat brott. Och sent på kvällen kom beskedet, samma självfäktning kvarstår så han kommer fortsatt sitta häktad. Något som då kan tolkas som att det blir en fällande dom även i hovrätten. Då hoppas hans försvarare att de ska ha möjlighet att omförhandla det här i början av nästa vecka. Men hovrättsprocessen, den är ju inte över. Nej. Det ingår även en hel rad andra grova brott i det här stora målet och förhandlingen kommer fortsätta till mitten av december. För den som vill ha en matigare bakgrund till både kidnappningen och de här andra grova brotten som ingår i det här stora målet, då har vi gjort några tidigare avsnitt om mm. det här som går att hitta där poddar finns. Och sen så har ju rättegången i det här uppmärksammade fallet med polismålet i Göteborg startat. Vi gjorde ju nyligen ett avsnitt om det, om den nya bevisningen i fallet och gick in lite närmare på den här 17-åringen som står åtalad. Han har ju förhört sig, även hans mamma har förhört sig under de här förhandlingsdagarna. Idag är ju sista förhandlingsdagen i det här fallet. I förhöret så kommer det inte upp jättemycket nytt. Men han pratar ju fortfarande om att han då inte ska ha funnit sig i biskopsgården under kvällen eller framförallt vid tidpunkten då mordet sker för att han ska vara i Frölunda. Vi gick ju igenom det här bevisläget och hur mycket material som polisen ändå lägger fram för att visa hur han ska ha rört sig i området under tiden. Och så här sa han själv i förhören. så bra den dagen et tout ce brassin s'active autour de Mercato Cables machine des crochets dans bande de rien det här alltså p Frö Göteborg spelat in som ni hörde så har vi också pitchat mm. rösten i och med att vi inte namn publicerar honom. Han berättar alltså att han var i Frölund under den här kvällen då polismannen blir mördad. Han kommer inte ihåg så himla mycket utöver att han har varit där, hängt med personer, han har rökt på och sen har han fått skjuts hem. Sen har det ju också hittats DNA på kläder som mm. verkar ha använts i den här skjutningen. Och på samma plats som kläderna hittades så fanns ju också mordvapnet. Och det har han ju ingen egentlig förklaring till hur det kan komma sig. Han svarar bara att han inte vet varför de här grejerna ligger där. Rättegången den avslutas idag så får vi se vad det blir för dom när den kommer. Och nu ska vi till Lund och ett tullärende där tullen har kommit över vad de kallar för en vapensmedja. En 20-årings ja, pojkron kan man beskriva det som. Och Det handlar om gaspistoler gaspistoler som man ska ha köpt från Tjeckien bland annat, flera andra länder för att sedan konvertera då på pojkrummet. Och gaspistoler, de är ju konstruerade som vanliga pistoler kan man väl säga. Men det som är speciellt är att de har en blockering i pistolmynningen så att man inte ska kunna skjuta skarp ammunition. Och inte helt oväntat så finns det ju då folk som köper de här gaspistolerna och sedan då borrar bort den här blockeringen. De här går ju inte att köpa utan licens i Sverige men i andra EU-länder så är de lagliga och rätt enkla att komma över helt enkelt. För allt börjar med att tullen då i juni i år plockade ett paket från Tjeckien som skulle till mannen mm. i Lund. De gjorde en husransakan och då hittar man vad man beskriver som mannens verksa egentligen ja. med flera olika verktyg, borrar, specialverktyg för att räffla då vapenpipor. Det är rätt speciella bilder i den här förundersökningen på liksom nästan så tunga industriverktyg och det behövs ju en del specialverktyg för en sån här grej för det är ju inte bara att ta en vanlig metallborr och köra ner i pipan på en gaspistol och så funkar den som vanligt utan det är ganska mycket så finlier och du ska räffla och grejer och en hel del kunskap som behövs så enligt den här förundersökningen så verkar det som att man har fått ta del av den här kunskapen via olika forum olika entusiastgrupper och liknande. Totalt så ska det röra sig om minst nio pistoler som man har tagit in och konverterat och sen sålt vidare och han ska ha beställt delar från Kina och Serbien och Tjecken då. Det här med gas- och startpistoler som byggs om det har ju varit ett problem för tull och polis under en längre tid. Mm. p programmet i lagens namn de gjorde ju ett avsnitt om det här i somras och då visade det sig att över hälften av dem vapen som kopplas till mord i Stockholm sedan början av 2020, alltså förra året. Det var ju såna här omgjorda pistoler, ombyggda. Vi får se hur det kommer att gå för mm. den här killen i tingsrätten. Han har ju som sagt nyligen blivit åtalad och eh, är det andra fall som man vill att eh, vi ska ta upp under de här kortare nyhetsuppdateringarna en lägesrapport från tidigare saker vi har berättat om i längre format då är det bara att höra av sig. Skicka gärna ett DM här på Insta så får vi se vad vi kommer ta upp framöver. Nästa vecka på onsdag släpper vi ett vanligt avsnitt om Eskilstuna vad gäller en där men också om skjutvapenvåld mellan unga. Och sen fredag nästa vecka så släpper vi en till sån här nyhetsuppdatering.